Bueno, aipatzen genuen e, Ostirala honetan e, bateko azken ostirala izan da e, Elgarretaratze bat izanen dugula Ondarribian e, bueno, San Pedro kalean Arratxaldeko sortziretan, ez da? Bai, bai, uh -huh. arratxaldeko sortziretan, bai. Bueno, e, da hialdi horrekin e, Bat eginez e, Baitare, hola garron ba, Fari bat antolatu zute Baina ez da lehenen aldia Horrakoa e, fari bat antolatzen duzutela, ez da? Pues, ea la dela, bost bat urtea zikinen lagunen artean, e, zerbait egin behar eta, bueno, oz, bat, non batxeri etorizioan burura, zer gertuko behar egin afari bat, eta, bueno, ekartuko gara lagun batzuk, eta hola zikinen, eta, bueno, enmaketxeko bost urte pasileak, eta, eta, bueno, hori biltzen gara, oitabost, oitamar, oitamar lagun, eta, bueno, konten, uh -huh. ahimestekin. Uhum, hori da, bortu bueno, ba, sorte repikatzen ari den itzordu bat Garrantzitsua oso, azken finean, bueno, ba, preso eta iaslarien alde sustengo bezala egindako ekimen bat dugulako eh, Alegia e, Afari honeta, honetara, bueno, ba, esan barra dugo, jende guztiari irekia dela ez da. Bai, bai, den agenda guztiari bai, irekia dago bai uhum, uhum. E, Beste urteetan, ondarribiko bizilagunak izan dira Zoiik bakarrik kerturatu direnak edo baita eskualdeko... Jende animatu da? Baina normalki ondara bikoa bakarra Baina etorik etu diren e, irundik eta, bueno, beste leku bat zutik e, Arrazateko kadrile bat, eta, bueno, baina gutxitan bai mm -hmm. Baina, bueno, ba, esan barra dugu, oraindik lekuak badaudela Ezea, o farira joateko, ez Bai, bai. Eh, ez dago problemi, que o sea, normalian deitu gabere ere etortzen dieenak ere jaeten mate, saiago, o sea, egiten dugu Seozergelego, ero sí, eta eta, eta bueno, etortsonarri 4, 5, 6 lagun, pues dena zara. Beti dizte nahana. Bueno, interesatua daudenak aukera zergina dituzte, bat izan daiteke behar badan, lehen, lehenago Arratsaldeko 800 elgarreteratzen bertan, hor, eh, bueno, aipatzea. San Pedro Kalian izango well, den yes, elkarretarretzea horretan Aipatzea edo eta bestela e, bueno, horretai baita hor lagarru elkartearekin ba, zuekin harremanetan jartzea Bai, bai, mm -hmm. bai Naiko duzu dute telefonuan bat hartu, edo eman, no... Hori da, eh, gogoratuko dugu, ba, bueno, afaltzera joateko telefono zenbaki bat baita zabaltzen duzu dela Bai e, Bueno, esango dugu E, hemen daukagun telefonoa da izango zen 6-6 iru Amasei Iruro geita emeretzi, iruro geita mazazpi Bueno, ba, telefono honetara deituz, gero, ba, okera dago baitare, ba, afari honetan parte hartzera Urtean zehar bestelako, ez dakit, afariak antolatzen ditu edo bestelako ekimenak Edo normalean hau da gutxe gorabera egiten zuten Ba, normalian hau da gutxe gora egiten duguna bai e, Bueno, bueno, pagamois que el eh, seguna da jende animatzea alde, alde batetik, bueno, Gafarira joateko, baina aurretik baitare, bueno, isanen diren elgarretaratzea hoietan parte hartzeko. Hondarribian izango da San Pedro e eh, kalean 8retan, Hendaian eh, baitare, bueno, ohiko lekuan, lekuan izango da Hau da, eh, Gazteluzarreko biri bilgunean arratsaldeko zazpiretan eta irungo kasuan ba, egor, itzordua arratsaldeko zazpiterdietan eh, Zabaltza plazan ba, Itzordu hoiekin galditzen gara, moiz, esker mila gurean izategatik ba, Iso gedi eta jendiri animatu etortzeko, beti Zabalik edo atiak, olagarroko atiak, ozeak eh? Anima, Ja animatzen den jende pixka da iso etortzia